Sábado 4 de Xaneiro Primeiro episodio do 2020 De este kilómetros de balde Como xa sabedes Aquí Juan Ortiz, Jordel Nun día caluroso Mentira Facer si sí que facía sol Pero calor máis ben nada de nada A mediodía Entre medias de facer de rei mago Atopei un anaquiño Para gravar Este quilómetros de balde co cual iniciaremos unha nova etapa porque a partir de agora decidín e xa farei tamén con Emma polo quilómetros gratis que en vez de publicar en fin de semana vou facer os lunes esto quere decir que vos xa tedes os agasallos de reis nas vosas mans eu aínda non os teño neste momento pero ese lunes seguro que todos e todas estamos a disfrutar dos regalos que teremos máis ou menos en función do ben que nos portásemos durante todo este pasado 2019. Pero bueno, eu non estou aquí para falar do Día de Reis, senón que estou aquí para falar pois, de algo que me pasou e que ten directamente que ver co podcast, xa o sea, que, como sabedes, todos e todas neste Quilómetros de Vale tamén no Quilómetros Gratis, falo de cousas que me ocurren ao camiñar, ainda que ás veces pois tamén saia algunha tolería que outra. Decía no anterior episodio que estaba a piques de facer 3.500 km en 2019, cosas que ao final cumplín, fixen, de feito, 3.523 kilómetros, aí queda eso. é que o que tiña pendente era o reto este de caminar 21 kilómetros en cada cuatrimestre. Tiña pendente o do último do ano. E polas circunstancias que cadraron xusto agora a final de ano pensaba que non ia ser quen. O final fixen esos 21 kilómetros. E deses 21 kilómetros queremos falar porque a cosa foi curiosa. E o día 31, que foi o día, bueno, a todo isto e va marchara para as pontes a pasar o fin de ano en casa co seus pais e eu decidin aproveitar ese día para facer varias cousas. Empezou o día, a mañán traballando. O día 31 finalizaba o prazo que tiñamos para justificar un dos proxectos de educación de arquitecturas en fronteiras. Por circunstancias, en certo modo, alle asamín, quedou algún floco e foi xusto xa o día 31, cando quedei cunha compañeira, porque o que a entrega ten que ser por sede electrónica e sempre a facemos Entre dúas persoas, o intentamos facer entre dúas persoas Xo si sí, quedamos por videoconferencia E o que parecía que iba a ser algo sinxelo Non é que se complicase, pero entre Ui, este PDF pesa moito, hai que rebaixalo de tal Bueno, unha cousa outra E isto todavía hai que firmar o digitalmente Eu que sei Com Couseñas que foron pasando por aí Deronnos a unha do mediodía Prácticamente, cando por fin rematamos unha Ou unha, unha e pico E isto de acabar a unha resultoume bastante complicado, porque tiña pensado a chegarme a Marineta, un centro comercial aquí, porque o día 30 ocurreuseme un agasallo para Eva. E como non he doado a topar de cousas que penso eu que lle podan gustar, era un momento de mercalo, xusto ese, ese día 31, porque despois iba a estar conmigo, entón iba a ser moitísimo máis dificultoso Irmercare uso un regalo para ela Sen que ela, pois eso, se decatase Así que, veña sen comer nin nada Pilla autobús E un pouco rollo Chegar ata Decathlon De na mina casa Guau wow. Está a aterrar, neste caso Este é un Vueling Auto A320 Un deses que ten Os motores amarelos Está cruzando xusto agora a rí E vai a aterrar Sigo Fixen todo iso, cheguei a casa Preparei unha ensalada Puxen má comer E rapidamente, bueno, non sei se faría Alguna cousa máis por ali O caso é que saen a camiñar E cando saen a camiñar eran máis ou menos As 5 da tarde Xusto antes de sair Mandolle unha mensaxe a miña irmá E digolle, como ides facer para ir Cear oxe na casa dos meus pais Bueno, un perro como un camión que se achega trotando cara a min eh, o dono sentado nun banco al lado do lonxe En fin, un pequeno susto agora mesmo no paseo Sigo Por onde iba? Si, o que le digo? Como imos facer? Digo a miña irmán Como imos facer para tal? Entón, ela, en vez de Contestarme rapidamente, chamoume por teléfono cando eu xa estaba camiñando Levaba escasamente un kilómetro camiñado Dime, mira, se queres, eh, pasamos te a buscar O vas bueno, pasa o meu cuñado a buscarte As nove e media As nove media, dixen eu. ui Se as nove e media e agora son as cinco Eu facendo cálculos mentais, dixen Tería catro horas e sobraríame media hora para facer os 21 ló porque o run run de face os 21 ló aínda o tiña aínda que xa había decidido que non había xeito por ter ido a mercar ese regalo para Eva E di 4 horas como percorrido dos, pensei non como percorrido aos 21 km máis ou menos é unha ida e volta por un lado da ría e un ida e volta polo outro lado da ría e no primeiro ida e volta... Se que a cousa está moi apertada de tempo, vou para casa e teño tempo de sobra. E foi o que decidí, meña. Vou empezar o percorrido tal cual como se fose facer 21, estou a tempo de claudicar a mitad, de, a mitad do paseo. A cousa foi que en enveneneime, enveneneime, a cabeza empezou a... A pensar, teño que facelo pronto, teño que facelo pronto, empecé a facer contas De que si normalmente os quilómetros os fago a 10 e pico 10 e pico é a media, non? Moitas veces paso de 11 e eh, que outra vez baixo de 10 Para que vos facades unha idea, a 10 e pico está a media Decía, se os fago a 10 pelaos 21 kilómetros serían horas o sea, serían 210 minutos, 3 horas 11 180 E decín, serían como 3 horas e media xe o fago a 10 minutos. Nas minhas contas, sería quen de chegar a casa aínda con tempo para ducharme rapidísimamente e baixar a estar ás nove media na porta da casa para ircear coa miña nai e co resto da familia. Con esa ideanamente, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, e ao final fixen os 21 kilómetros, máis de 21 kilómetros, ao final son case 22 kilómetros En 3 horas e 17 minutos 3 horas e 17 minutos Para que vos fagades unha idea Cando fixen este mesmo percorrido Aí no primeiro cuatrimestre Porque no segundo fixen 25 E foi un percorrido diferente Pero o primeiro cuatrimestre que foron exactamente o mesmo recorrido Exacta, exacta, exactamente non Hai como 100 metros de diferencia Para que vos fagades unha idea Neste caso, outro volle, caramba Bueno Pois naquela primeira ocasión, prácticamente a mesma distancia, tardara 4 horas 15 minutos. Desta volta, 3 horas 17. É decir, rebaixei prácticamente nunha hora ou en 58 minutos a marca que fixera a principios de ano, en abril, exactamente o 20 de abril. Non non xa topo atopou explicación. É que é algo que levo dende o día 31 que me asombra a min mesmo. Non porque a marca sexa espectacular, porque sei que hai xente que camiña moitísimo, máis eh, de prisa camín, pero é que coas miñas condicións, vamos, pensar agora mesmo en estar camiñando non 21 km, senon simplemente 5 km ao ritmo que ao que cheguei a camiñar o día 31, o que que foi o martes pasado. É que non, entendo. non o entendo. Sea, agora mesmo pareceme imposible. Xa vedes, foi todo cousa de coco. O coco, ás prisas, o decir teño que facelo, teño que facelo, teño que facelo. De que nin cansancio, o sea, nin, nin dornos pés, nin cansancio. O hubo moitísimos, quilómetros que os fixen a oito minutos pelaos, cando, pf, pois, eh, para que vos facades unha idea o quilómetro máis lento que fixen mirando agora os ritmos, o quilómetro máis lento. desta volta é como 30 segundos máis rápido que o máis rápido de, do mes de abril. Eso para que vos fagades unha idea. E nada cando escoitedes por aí. Eso de que o de correr maratón ou correr carreiras máis longas é cousa máis de coco que de outra, como quer preparación, bueno, preparación física obviamente tamén pero que ao final ten, o que decanta se alguén vai ou non eh, rematar unha proba, é máis cousa da cabeza que da outra cousa despois desta experiencia máis que comprobado foi cousa de decir ás nove media teño que estar ali cheguei a oito e media casa ao final sobroume tempo non cheime con tranquilidade aínda estuve mirando mmm, como foi a cousa, como foi a prova tuitei algunha historia, e logo, ás nove media, a pasar un fin de ano, coas mesmas persoas, levo pasando dende que nací sempre pasei o fin de ano coas mesmas persoas, é algo que penso manter ao longo da miña vida, xa non está meu pai, pero das cinco persoas que formábamos o primeiro núcleo familiar, catro delas de aínda seguimos a pasar ese día, e unha cita ineludible. Supoño que vos tamén algún tipo de celebración parecida. No oso caso, penso que incluso máis importante o fin de ano que a noite boa ou, ou a Navidade. Nada máis. Deixo vos por aquí. E espero vos, como sempre, a semana que ven eh, lembrade que non na fin de semana, senón os lunes. Moitas grazas por chegar ata aquí. E escoitámonos daqui a pouco. Chao, chao.